На той час на невеличкій лаці колосного поля з'явилися перші колоски озимої пшениці. І він знав, що небезпечно їсти недозріле зерно, коли колоси ще зелене. Зерно було ще молочної зрілості, зеленого кольору, і при надавливанні нігтем з нього виступала біла густа дина, схожа на молоко. Іван не втримався. Кілька днів поспіль чоловіки ходили на роботу по остеполи. Як настежив бригадир, Іван якось зміг нащепати колосків і сховати їх у кошеню. На роботі він їх нишком їв кілька днів, поки не стало йому зле. Увечері повернувся додому зелений, як ці колоски, а на ранок помер, корчачись від нестерпного болю. Ольга занедужила першого вересня. Вранці хлопці пішли у школу. Вона на колосному дворі босою ногою наступила найріжавий цвях, який стирчав у дошці. За іронією долі, то була дошка, відірвана від колишньої клоні її батька, яку розібрали і перенесли в колгосп. Бригадир відпустив її додому перемотати рану, бо дуже її шила кров. Вже наступного дня її лихоманило, нога почала пухнути і нестерпно боліти. Діти принесли листя подорожника, і Ольга прикладала його до запаленої рани. Вона раз по раз міняла листя, а на ніч парила ногу у гарячій воді. Хтось порадив листя мати мачухи мачухи, тож діти знайшли й таку травину, але нічого не допомагало. Нога ще більше пухла, ставала запаленою, почервоніння мало синюшний відтінок. У Ольги палав, палала вогнем не тільки ушкоджена нога, а й усе тіло. Варя кілька разів приходила до сестри і пропонувала допомогу. «Мені нічого не потрібно, була категоричною». «Я буду приходити готувати хлопцям їсти», – пропонувала Варя не раз. «Вони самі справляться, вже немаленькі». Завжди була така відповідь. Одного разу Варя навідалась до сестри, побачила, що ті зовсім зле. Нога збільшилась до неймовірного розміру, навіть коліно розпухло і посиніло. У сестри була пропасниця. Вона лежала вся червона, щоки палали. По перекошеному від нестерпного болю обличчя стякав піт. Олю, Люба, так далі не можна, розхвилювалася Варя. Потрібно попросити у голови колоспу коня відвести тебе у місто, у лікарню. Треба їхати негайно. Я сказала, що мені нічого не треба, сказала роздратовано. Я розумію, тобі зараз не переливки, почала Варя. Уля її перебила. Скільки можна казати, що мені не потрібна поміч? Закричала вона, «Ні від тебе, ні від кого. Йди додому, до дітей, і дай мені спокій. Тобі ще можна допомогти. А ти спитала, чи я того хочу. Я прошу допомоги. Дайте всі мені спокій». Бабаря пішла. Проте попросила старшого сина сповістити їй, якщо мати не почне одужувати. Було зрозуміло, що сестрі зараз тяжко і боляче, тому не можна на неї ображатися за грубість. Але чому вона так уперто не хоче їхати на лікування? За кілька днів потому прибігли до Варі сини Ольги і переказали, що мати хоче її нагайно бачити. Варі залишила дітей на хлопчиків, а сама пішла. Ольга з запаленими червоними очима лежала під ковдрою, хоча було дуже тепло. Напевно, її лихоманило, обличчя було вкрите рясним ботом, жінка важко дихала. Варя підійшла до ліжка, сіла поруч на стілець. «Навіщо доводити себе до такого стану?» – спитала Варія комусь спокійніше, щоб не дратувати сестру. «Тепер згодна лікуватись?» «Навіщо?» – сказала Ольга хрипким голосом. «Пізно вже». «Не кажи так. У тебе діти. Чи ти хочеш залишити їх сиротами? Я зараз піду». «Облеж, посидь поруч», – попросила. «Сидіти і дивитись на твої страждання?» «Ні, так не годиться», – запротестувала Варя. «Сядь!» – ладно наказала сестра, побачивши, що Варя кудись збирається. Олю Варя хотіла покласти долоню на її руку, але сестра відсмикнула свою. «А тепер помовчи і вислухай мене!» – сказала Оля. Важко швидко дихаючи, ніби довго бігла і так захекалась, що забракла повітря. Мені залишилось вже мало, тому я повинна тобі зізнатись. «Ну що ти таке варзеш?» «Я знаю, що кажу!» Раніше перед вічністю... Зповідалися у батюшки. Просили відпустити гріхи і ставало на душі легше. Все змінилося. Попів прогнали, церкви розвалили, а я не можу піти, не звільнивши душу від нестерпного тягаря. Оля почала задихатись, і Варя хотіла принести їй води. «Не треба», – прозвучало наказом, «сядь». Варя покірно присіла. Почути лякало її, у душу проникло погане перечуття. «Це я винна у смерті Олесі», – почула Варя крізь хрипи, які зі свистом почали вириватися з грудей сестри. «Не звинувачуй себе, ти хотіла як краще». «Ні, ти нічого не знаєш», – Ольга віддихалась і продовжила. Якось серед ночі прибігла до мене заплакана Олеся. Я пустила її в хату, і вона розказала – що Йосип дорікав її, що не вагітніє. Він і раніше її таке закидав, але тієї ночі він потягнув Олесю у свою п'яну компанію. Пересторонніх він називав її пустоцвітом, порожньою бочкою і ще якось. Тоді Ганька сказала, «Нехай Семен її дитину зробить, коли ти сам не можеш». Вони всі гуртом роздягли Олесю, яка пручилась і плакала. Йосип розвів її ноги на превзалютний огляд, вони всі сміялися і заглядали туди. Чому ж там порожньо? Над моєю дівчинкою здійснили на руку усі по черзі. Дали їй вдягнутися, а потім Ганька розвела ноги, і Йосип при Олесі поліз на неї. О, Господи, зіткнула Варі, бідна дитина. Моя донька прибігла до мене і сказала, що не повернеться у ту родину. Вона хотіла, щоб я захистила її, а я я відіслала її назад, сказавши, що жоловіків треба навчитись прощати, що вони всі жеребці і потрібно з ним змиритись, як змирилася я колись, дізнавшись про зраду її батька. Олеся пішла і моя бідна донечка. Я не думала, що вона зможе таке. Олю Варя ретельно підбирала слова втіхи, але не змогла їх знайти. «Не треба», – зупинила її Оля. Я винна у її смерті, і нема мені прощення. Не край собі душу, сказала Варя. Олесі вже не повернеш. Нічого не можна змінити. Шкода, як би можна було. Тобі потрібно заспокоїтися, випити водички. Водички? На перекошеному від болі обличчя майнула іронічна посмішка. Якби ти знала правду, то не водичку мені пропонувала б, а розплавлену смолу. Я заслужила на таку кару. Недарма я напоролась на цвях саме з батьківської клуні. То була помста. Нічого у житті не відбувається просто так. Батько мені помстився і правильно вчинив. Оля прикрила очі і Варя подумала, що сестра марить. Проте жінка відкрила очі і продовжила. Є ще один на мені гріх. Дуже великий гріх. Усі ми грішні. Не перебивай, мій час спливає. У її грудях до хрипів домішалося якесь булькання і свистіння. Було помітно, що кожне слово дається їй з болем, тому Варя замовкла. Пам'ятаєш, як мої діти злягли від недоїдання? Саме тоді Василь зібрався йти в торг сін. План у моїй голові виник одразу, коли я була в тебе, тому і так наполягла, щоб твій чоловік пішов саме тією дорогою, яку показала колись ударка. Я не думала більш ні про що, окрім того, що золото може врятувати дітей від голодної смерті. Я мовила свого Івана пристати на мою пропозицію. Ми взяли сукеру і вийшли того вечора раніше за Василя. Ми сховалися за скелею неподалік від краниці Данила. Згідно з моїм планом, Іван повинен був вдарити сокирою Василя, коли той почне діставати воду з криниці. Уварі зашуміло в голові, все навколо захиталося. Вона щось хотіла сказати, але слова застряли в горлі. Потрібно було дослухати до кінця. Іван, він завжди був ганчіркою. Його тільки стало на те, щоб зробити дитину божевільній у Ляниді. Там у засідці його почало тросити, як осиковий листок. Я забрала сокиру. Коли Василю упав на землю, я швидко почала обшукувати його кишені. Та я почула майже поруч людські кроки. Варя затамувала подих. У грудях від напливу шаленого хвилювання билося серце, як пташка у сітці. Не підводячися, я заповзла за краницю. Коли чоловік підійшов, я вискочила із засідки, з усього розгону з окирою. Ольга задихалася, навхопила ковток повітря, продовжила сповідь. Мене завжди переслідували очі батька. Це було лише мить, коли ми зустрілись поглядами. Його очі дивились на мене не так злякано, як здивовано. Я навіть не знаю, чи встиг він сказати ти, чи мені здалось, що то скрикнув його погляд. Так, я вдарила його сокирою. Не дивись на мене, мені боляче. Ні, я не прошу в тебе вибачення, знаю, не пробачиш. Як видавала себе шокована варя. Як ти могла нашого тата? Він любив нас. До цього часу я бачу батькові очі здивовані, розширені від несподіванки чи переляку. Вони пересідують мене повсюди, де б я не була. Я знаю, що скоро з ним зустрінуся. Як мені бути? Я не можу піти, не попросивши у нього прощення. чулося крізь хрипи. Як ти могла? І за що? За золото і срібні ложки нашого тата? Хіба я знала, що батько піде за Василем? Я рятувала своїх і твоїх дітей, від голодної смерті? Смерть заради життя? Я ж з тобою поділилася і картоплею, і лушпайками для посадки, і борошном, і зерном. Виходить, ти картопляні лушпайки не знайшла в чужому льосі, і зерно було некрадене у колгоспі? Дурненька, наївна молодша донька Чорножукова, промовила Ольга майже чисто, ти повірила, що можна вкрасти стільки зерна? Ми з Іваном вигідно все поміняли. Стільки було всього, що ледь довелось, довезли додому, все те добровізком. Я тебе не обділила. Врятував дітей той хліб. Який хліб? Сказала Варя Крі сльози, які покотились горохом по щоках. Хліб на крові? Я з дітьми їла хліб з кров'ю свого батька. Сходи на його могилу, попросила сестра, Попроси за мене прощення. Де вона? Слухо і холодно спитала Варя. За криницею є невеличка скеля. Там ми їх закопали. Зліва лежить батько. Праворуч Василь. Як мені знайти могилу? Я подбала, щоб звірі не розрили. Ми виклали її каменями. Одразу за скелею. Поспішай. гай часу. Ольга знову прикрила очі. У грудях сильно захрипіло. Бачиш, батько сердиться на мене я проколола ногу, наступивши на дошку з його клуні. і він мстить мені. Тато не такий, як... Варя хотіла сказати, як ти, але не змогла. І він так нас любив. Знаю, поспіши. Варя підвелася. Батяні ноги не слухались. У голові паморочились. Вона була приголомшена почутим, та попри все не могла залишити за саму в такому стані. «Іди вже!» – ніби прочитавши її думки, сказала Уля. «Просив у нього прощення на колінах. Шкода, що Василька не мав дома. Так хочеться його востаннє побачити». Варя знайшла Андрія на роботі, коли він чистив стайні. «Що трапилось?» – стривожився він, побачивши стурбовану і бліду Варю. «Ти можеш попросити у голови коня і під воду?» – одразу запитала. «Можу. Коли?» «Зараз. Негайно. Відпросися з роботи, будь ласка», – попрохала вона. «Потрібно поїхати в одне місце. Тільки не питай у мене нічого, добре? Я потім усе поясню». «Гаразд», – погодився Андрій. Підвода зупинилася на від краниці, яку нарекли Даниловою. Варі добре пам'ятала це місце, хоча й була тут узимку. Вона садила з воза непосадючу маргаритку, подала Сашка Андрію. «Погуляйте, не ходіть мною», попросила Варя. «Чекайте тут». Вона одразу помітила за скалою невеликий самотній горбик, вимушений каменями. Варя підійшла до могили, опустилася на землю. Сльози білі розпач, усе, що накипіло за останній час, вирвалось з її душі назовні. Вона впала на могилу, Обняла руками, довго плакала, тужила, вила, розмовляла з батьком. Коли горе вилилося слізьми, Варя підвелася не зразу. Вона лежала на могильних каменях, чуючи, що батько відчув її біль. Через нагріти сонцем каміння батько вбирав у себе біль коханої доньки, своєї ластівки.